аудіокниги «Українською» від студії «Калідор». Дякую, друзі, за вашу підтримку цього каналу, за ваші підписки, вподобайки, коментарі та поширення. «Української» має бути більше. Сьогодні у нашому традиційному розділі «Тека авторів» я пропоную вам ознайомитись із оповіданням Олександра Молодецького. Публікується з особистого дозволу автора. Олександр Молодецький «Не пипай!» «Деяку істину та артефакти краще не знати і не торкатися». Але що ж ти зробиш, якщо ти авантюрист, та й обставини складаються не на твою користь? Слухайте у гостросюжетному оповіданні в жанрі пригодницької фантастики. 13 червня 2217 року за земним часом. Сфера диявола. Космічний корабель «Не пипай! Опасно за живота!» – говорив незнайомою для Петра мовою напис, зроблений крилицею на дверях щитової. Для тих, хто не знав цієї мови, автори напису додали череп із схрещеними кістками. Зображення було красномовним і зрозумілим навіть неписьменним. Петро зітхнув. «Доведеться порушити настанову «Не пипай», щоб там вона не означала». Але спершу він чи не годину вимірював дозиметром радіаційний фон, просвічував щитову пси, сканером та ультрагеном, сканував різні діапазони можливих хвиль та випромінювань. Петро Могила був досвідченим шукарем. Це багато разів рятувало йому життя там, де інші його втрачали не за гріш. Але менш за тим, нічого підозрілого він так і не виявив. Врешті-решт Петро дістав лазерну пилку і обережно зрізав сенсорний замок на дверях. Теоретично... Можна було зламати його програмне забезпечення і полишити замок цілим. Але замовник таких вимог не висував, а часу б це зайняло чимало. Та й кому той цілий замок потрібен на понівеченому та закинутому космічному кораблі, де понад 60 років, як немає жодної живої душі? Могила застиг на секунду, перехрестився і, затамувавши подих, нарешті відчинив двері. Безвихідна ситуація 27 травня 2217 року за земним часом. Планета Торун-9, місто Валіополь, район Торун аліентауно. Та дайте ж мені відігратися, покидьки! Кляті шулери, тварюки! Петро могила випльовував слова разом із багнюкою, що потрапила до рота, коли його, немов мішок зі сміттям, викинули із казено Ешбет. Слова були марні. Андроїди, що охороняли казено, розвернулися та зачинили двері залишивши Петра майже в повній темряві. Могила не поспішав вставати. По-перше, після не дуже чемного поводження із його персоною, він не був певен, чи вціліли усі кістки та на місці усі органи. По-друге, абсолютно незрозуміло було, куди йти і що робити. Клятий азарт та невміння вчасно зупинитися цього разу завели життя Петра у глухий кут. Він програв все, абсолютно все. Всі гроші, здобич, яку вдалося прихопити на останній справі, і найголовніше – його корабель, його ластівку. Нехай і застарілу та сто разів ремонтовану, але рідну та вірну. Це ж не корабель, це лялечка. Це член родини, якої могила ніколи не знав. Чортова ігроманія, хай їй грець! Петро з досади ледь не заплакав та дав собі слово більше ніколи не грати в азартні ігри, якщо виплутається з цієї халепи. Хоча скільки уже разів він давав собі те слово. Але цього разу і справді край. Гірше не буває. Врешті-решт він закряхтів, застогнав та підвівся спершу на коліна, а згодом і на ноги. В голові шуміло, все тіло боліло. Петро іще раз прислухався до свого організму. Ні, наче кістки цілі. Невпевнено рушив вперед із темного провулка на шумну, добре освітлену вулицю Алієнтауну, де нутрувало нічне життя. Петро сидів на високому та незручному стільці, біля барної стійки та потроху пив холодну мінералку. У нього не було грошей на щось алкогольне, а у борг тут не наливали. Та й, на щастя, алкоголь не був пристрастю могили, а голова для того, щоб добре обміскувати ситуацію, має бути тверезою». Тіло ще боліло після грубого поводження охорони казино. Але Петро на це не зважав. Усі його думки крутилися навколо того, як повернути собі ластівку. Документи на неї та карти доступу він змушений був віддати. Проте запасний ключ у нього є. Можна спробувати викрасти власний корабель. Ой, то буде зовсім непросто. По-перше, на територію космопорту його не пустять, бо в нього немає документів на космічний летючий засіб. По-друге, господар казино, той клятий Раджипакс, напевно, вже виставив охорону на кораблі. Петро уявив, як чужі ноги топчуть підлогу його ластівки, і у нього занило серце. Невеселі думи могили перервав виклик когнітофона. Петро натис на приховану під шкірою правої скроні сенсорну кнопку і перед очима висвітився невідомий номер. Хто це ще біса? Можливо, набридлива реклама або холодні продажі? Будуть йому щось втюхувати. З іншого боку, Деякі клієнти могили не люблять посередників і якось знаходять його когнітофон та дзвонять безпосередньо йому. Гроші ж Петру потрібні, ой, як потрібні. Могила, натиск кнопку іще раз, і перед очима з'явилась огидна пика того самого Раджепакса, що заволодів ластівкою Петра. Пане могила, у мене є для вас ділова пропозиція. Не став ходити о коляса Арктуанець. Петро менш за все очікував побачити його, тому спромігся лишень мугикнути щось незрозуміле у відповідь. Радже Пакс сприйняв це як запрошення до подальшої розмови, пихнув фіолетовим димом берванської кремози, до якої мав слабкість, та продовжив. Ви, мабуть, переживаєте через програш у нашому казино, особливо через втрату свого корабля. Раджипак зробив паузу, і Петро міг поклястися, що побачив єхидну усмішку у тому, як схрестилися хеліцери та педепальпи на обличчі арктуанця. Петро знову видав у відповідь якийсь звук, який можна було однаково сприйняти як так, ні, або ж пішов ти козел. Певен, моя пропозиція вас зацікавить продовжив Раджипакс, хоча саме зараз у його голосі було чути невпевненість. Можливо, він роздумував, а чи не п'яний той могила, якщо і досі не спромігся на якусь зрозумілу відповідь. Усі вісім червоних очей арктуанця підозріло вдивлялися у лице Петра. «Можливо», – нарешті підтримав діалог могила. «Я готовий вам повернути все, що ви програли включно із кораблем, за одну невеличку послугу». Реджепакс знову зробив паузу та затягнувся кремозою не відводячи очей від Петра. «Звучить занадто добре для правди, але ви продовжуйте», – заохотив арктуанця могила. «У вас репутація вдалого шукаря. Саме ці ваші вміння мені і потрібні». Раджі пакс і тут вирішив зробити перерву. «Можливо, щоб дати співрозмовнику подумати...» а може йому було важко говорити більше двох-трьох речень поспіль. Могила промовчав, очікуючи продовження. Все дуже просто. У мене є координати транспортника, який свого часу не долетів до місця призначення та загубився у космосі. На тому кораблі, у певній схованці знаходження якої знаю тільки я. Лежить те, що ви повинні забрати та привезти мені. Як бачите, легка прогулянка. Ага, легка прогулянка, на яку реджепаксу потрібен шукар, та ще й із репутацією могили. Петро насупився і сказав, щоб вирішити, чи я у справі, Мені потрібні координати. Купа хеліцер та педипальп на обличчі Реджепакса склалася у чергову фігуру, що швидше за все визначала крайній ступінь сумніву. Гаразд. Передаю координати. Нарешті наважився він. Десь у кутку проєкції перед очима могили вискочили координати. Він тут же вивів мапу космосу і швидко найшов, де був пункт його призначення. Ага, ну звичайно, сфера диявола. Куди ще йому можуть запропонувати прогулятися? Якщо так, то транспортник це... Ні, ну це вже було б занадто. Не може бути все так погано. Тільки не кажіть мені, що транспортник, то пенчо Славайков, нарешті вимовив Петро. Знову єхидна посмішка перекривила обличчя Арктуанця. Вгадали, пане могила, я пришлю вам схему цього транспортника та де саме знаходиться те, що мені потрібно. До речі, все, що ви знайдете на кораблі у інших місцях, «Можете сміливо брати собі?» Петрові дуже хотілося сказати «ні». Мабуть, це було б найрозумніше, але і ситуація у нього була патова. Певно, він не зміг сковати свої емоції, та всі ці сумніви відбилися на його обличчі. «Перш ніж відмовити, дуже добре подумайте, пане Могила». Дуже добре. Якщо ви замислили украсти свій корабель, то у вас нічого не вийде. Там уже мої андроїди та й охорона космопорту попереджена. Ну, навіть якщо б у вас і вийшло, то що далі? Куди ви дінетесь на краденому кораблі без документів та оголошений у розшок? Хіба що до піратів? Ха-ха! Певні, що ви живете у компанії цих джентльменів? Цього разу Раджепакс розродився довгою тирадою. «Мені треба подумати», – відповів Петро, хоча всередині нього все кричало «скажи ні». «Подумайте, у вас є година, не більше». Або ж я запропоную це завдання іншому шукарю. І вашої ластівки вам більше не бачити ніколи. Тому добре подумайте. Раджипак затягнувся кремозою, видихнув велике кільце диму і завершив розмову. Обдумуючи пропозицію. Петро глибоко задумався, за звичкою погладжуючи шрам на підборідді, який дістався йому в одному із перших пошуків. Сфера диявола не просто так отримала таку назву. Цей сектор космосу був колись ареною битви двох могутніх космічних рас. Цілі інститути, та найкращі лабораторії, як державні, так і приватні, вивчали залишки та сліди цих древніх, загадкових, зниклих іншопланетян. Між тим, відомо про них було дуже мало. З огляду на знайдені артефакти, вважалося, що одна із раз начебто була більш технічна, а друга, можливо, здебільше покладалась на якісь біологічні розробки та енергетичні поля. Тому називали їх механіками та біологами. Існує багато теорій, як вони виглядали, але жодних зображень не було знайдено, тому достеменно ніхто не знав. Не виключено, що то були не дві раси, а дві конкуруючі співдружності різних іншопланетян, чимало різних датувань щодо того, коли вони жили, але всі сходилися на тому, що було це дуже-дуже давно. Невідомо чому, але механіки та біологи вели жорстоку війну практично по всій території звіданого космосу та, певне, й за його межами теж. Більшість свідчень їх існування – потерпали як у боях, так і від часу. З усім тим, те, що таки знаходили, було дуже цінним, і за ним полювали всі – від державних секретних служб до мафії та великих корпорацій і багатих колекціонерів. Знайти такі артефакти було геть непросто і дуже небезпечно. Здебільше, їх знаходили на місцях битв, де часто лишалися якісь смертельні поля, шкідливі випромінювання, древня зброя або міни, що дотепер спрацьовували при наближенні, небезпечні результати нищівних ударів, які руйнували цілі планети. Більше того, чомусь ці місця, як ліхтарик для нічних метеликів, приваблювали різних космічних монстрів. Однак через високу цінність знахідок багато представників різних іншопланетних рас намагалися знайти та забрати артефакти механіків чи біологів. Більшість із них гинули страшною смертю, але були й щасливчики. І чомусь більшість із них були Людьми, які виживали і поверталися додому з неймовірною здобиччю. Вона манила їх знову і знову. Ніхто не зупинявся на одному пошуку і завжди повертався за новими артефактами. Таких шукачів стали називати шукарями, і Петро був чи не найкращий із них. Саме тому Раджипак звернувся до нього. Ех, якби ж то могила не програв усе, що заробив своїм талантом в азартні ігри. Він був би вже мільйонером. Хоча, чи спинився би він на цьому? Навряд. Не чув Петро про шукарів, що щасливо відпочивають на пенсії. Що б там не було а справжні шукарі кожен раз поверталися до свого ремесла, аж поки не віддавали на цьому шляху життя. Петро гірко усміхнувся та хотів випити ще води, але стакан був уже пустим, а грошей на ще одну порцію не було. Так от, сфера диявола. З усіх відомих місць у космосі, де були масштабні битви механіків та біологів, це було найбільше, найвідоміше та найнебезпечніше. Це зараз такі місця відразу бере під контроль Всегалактична організація об'єднаних космічних рас. А спершу ніхто не знав про механіків, біологів, їх війну та небезпеку місць, де вони вели свої битви. Тож через них час від часу пролітали транспортні зорильоти, торговці, космічні дослідники, переселенці та іще багато хто. І часто густо гинули або ж безслідно зчезали. Таким чином ті ділянки космосу отримували погану славу. Саме такою і була сфера диявола. Для дуже багатьох космічних кораблів вона стала останнім пунктом маршруту. Петро був одним з небагатьох шукарів, хто міг похвалитися трьома вдалими пошуками у сфері диявола. Могила раптом згадав, що у нього є тільки година, аби подумати – а він тут крутить у голові чи не все, що знає про механіків та біологів, включно і загальновідомі факти. Може, це така захисна реакція мозку? Він не хоче приймати це завдання і тому замість дійсно важливих речей обдумує якусь банальщину. Петро вивів на персональний екран Час від того, як завершилася розмова із Раджепаксом. Ага, є ще 20 хвилин. Могила змінив годинник на таймер, аби контролювати, скільки часу ще залишилося. Петро зосередився на важливому. У сфері диявола він уже був. Шанси повернутися у нього є, але ж клятий Пенчос Славейков. Назва цього транспортника болгарських ізоляціоністів із Несебра-17 стала просто легендарною, як летючий голландець 500 років тому. Немає часу згадувати все, що Петро знав про той болгарський транспортник. Головне, це саме пекло найнебезпечнішого місця, яке тільки відоме людям. І саме туди йому пропонують полісти. Але ж яка в нього альтернатива? Викрасти ластівку? Чортовий раджипак справий. Якщо це й вдасться, то все одно йому не буде життя. Жоден космопорт не дозволить йому сісти, заправитися чи відремонтуватися поліція, військові, мисливці за головами. Для всіх них він буде законною ціллю. Це не життя, а виживання. І навряд чи довго так протягнеш. Він іще вагався, ще намагався відкласти остаточне рішення, але таймер невмолимо наближався до нуля». Коли до нього лишалося всього сім секунд, могила зробив виклик Раджипаксу. «Вже думав, що не дочекаюся на ваш виклик», – сказав Раджипакс і видихнув фіолетовий дим. «Він що, без перерви курить ту кремозу? «Я вирішив погодитися на вашу пропозицію». «Обговорімо деталі!» – прямо відповів Могила. Неочікувана розмова 28 травня 2217 року за земним часом планета ТОРН – таксі по дорозі у космопорт. Могила відкинувся на сидінні таксі, що прямувало до космопорту, і намагався задрімати. Він затемнив вікна, бо ніч якраз змінював світанок, і червоні промені сонця, немов мацаки велетенського восьминога, промацували собі шлях до найтемніших куточків Валіополю. А нічка була ще та. Божевільний програш у казино, повністю зруйноване життя – вкрай небезпечна пропозиція, що здатна все повернути. Петро мало не дві години обговорював із Раджепаксом умови та плани операції. Зараз він був абсолютно спустошений та нескінченно стомлений. «Як Я ваші справи, справи, пане поміну, Могила?» Приємний жіночий голос перервав початок його занурення у сон. Це центральний комп'ютер таксі відпрацьовував програму чемної бесіди із клієнтом. Могила із досадою подумав, що забув вимкнути цю опцію. Ну, то ще не запізно. «Опцію розмову з клієнтом вимкнути», – дав він голосову команду. На жаль, пане Могило, ми не можемо відкласти цю розмову, неочікувано продовжив жіночий голос. Тривога пройшлася льодяною змією по загривку Петра. Сон, немов рукою, зняло. Так. Ми втрутилися у програму таксі, аби переговорити із вами. Це чи не єдиний шанс зробити те та тет? Тепер. Цей голос уже не здавався йому таким приємним. «Хто ми?» – запитав насторожено Петро. «Назва неважлива. Скажімо так, ми – група фінансових організацій, яка дуже зацікавлена у тому, щоб ви привезли те, що знайдете на Пенчославійкові, не цьому огидному арктуанцю, а нам». І що ж це? А, а реджипас вам навіть не сказав. Артефакт, який ви маєте знайти, називається зерно істини. І що ж воно таке? Якась рослина з суперздібностями, вирощена біологами? А цього вже ніхто не знає. Ніхто. Але будьте певні, ми зможемо визначити, чи це саме той артефакт, чи ні. Петро подумав, що ця обіцянка виглядає сумнівною, хоча не можна виключати, що є якісь особливі ознаки того самого невідомо чого, якого так прагнуть сильні світу цього. «Ми готові заплатити» вдвічі більше, ніж той з Раджепас. По суті, він просто пообіцяв повернути вам те, що у вас було. Ми ж можемо надати стільки коштів, що вистачить і на новий сучасний корабель, а не це старе корито. І ще залишиться достатньо для того, аби почати власний бізнес. Поважний, дохідний бізнес – а не ризиковану роботу шукаря. Обличчя Петра перекосило, коли його ластівку назвали старим коритом. Так, вона застаріла, потребує ремонту, але могила не поміняє її на жодні суперсучасні кораблі, бо це більше, аніж корабель. Це член його родини. Ну... «Припустімо, давайте детально обговоримо умови і те, як ви бачите передачу вам артефакту», – промовив Петро.